Роман хропів, наче ніщо на світі його вже не могли схвалювати, а вона почала заводитись на сварку. Для початку витерла пилюку на серванті, гримаючи сільцями, що не були поставлені на свої місця, але спокійне молоденьке хропіння переривчасто сто котилась по кімнаті і далі. Доходила третя година ночі. Злість, накопучена у ній, почала закипати ще дужче. Взялася прибирати на кухні, загриміли каструлі та тарілки. Нарешті прокинувся чоловік. Якого дідька? завелась серед ночі, долинув звітальний голос. Дня тобі мало, лягай спати. Жінка вперто продовжувала робити своє. Ти що, здуріла? загримів Роман Євгенович. Ти довго тись будеш? Дай поспати. Завтра на сьому на роботу. Це завело Ольгу Іванівну на сварку остаточну. Вона блискавично прилетіла з кухні і зарепетувала високим фальцетом. Ти, собако, ти, смолиби вже гарячої напився, хропеш, як конур у гівні, а те, що віті немає, це тобі при І Від нього одного, одна сучка вже з животом. А ти, як постані Алкаш, завалився спати в одежі на фінську та Хіба ти людина? Хіба ти батько? На якусь мить затихла і взяла вищу ноту. Що я можу, бідна жінка? Один з другим гуляє, а я за ними пару труси і шкарпетки, щоб їхнім коханкам не смерділо. Ось де ти сьогодні був? Знову ревізія? Знаю. Якусь курвуслою до ресторану водив. Мироську? то мав з бухгалтерії. Любку З відділу кадрів. Ага. А, напевно, знов з тою лярвою мариною, у якої двох дітей суд забрав. Роман Євгенович довго мовчав, слухаючи дружину, але враз зірвався на ноги і загудів. І хто це мені буде витикати? Ти? А скільком ти була під стилкою у ліжку? Нагадати? Відняв кулак, щоб даржали дружину, але вона враз заравіла. Не бий. Він опустив руку. У слух вілася болюча мовчанка. Ольга Іванівна стихла, заплакала, а чоловік сів на диван і важко обхопив голову руками. Вони мали що сказати одне одному. І про минуле, коли вона приймала у себе коханців, даючи малому Віктору, полизати вино, щоб міцніше спав, і про те, якою приходила з роботи, коли лише починала працювати на базі. Але легше було умовчати. Яке їхало, таке здибало. Але ж син, враз сказала дружина, що я можу зробити, що? Міляціонера до нього приставити? І вийшов з кімнати. Замить зі спальні знову долинуло завзяти хропіння. Поговорили. Скрушно зітхнула Ольга Іванівна, відчинила бар, Перебрала кілька пляшок, налила собі у склянку шампанського, але воно вже вивітрилось. Несмачне. Додала туди коньяку, випила одним довгим ковтком і махнула на все рукою. Спати. А розділ 16. Для батька Ірини, як і для більшості наших героїв, день виявився важким. На роботі справи не йшли на лад, та й деякі приватні питання він не зумів вирішити позитивно. Тому додому прийшов змученим та розратованим. Але й тут на все гаразд. Сникли дві пачки його цигарок. У барі зменшився об'єм лікеру у пляшці, а у ботлі, що стояв за телевізором, не стало приблизно літра вина. Донечка Росте подумав. Батько поглядом свердлив доньку. Та, розвалившись байдуже упрізь кріслі навпроти, виглядала, розглядала візерунки на шпалерах. «Ірину, – повів предок, – ти вже досить доросла дівчина, і через кілька місяців отримаєш атестат сирілості. Це дуже важливо, – він – твоє майбутнє. Дав би ти мені лучше в морду пару раз, а не вичитував свої нотації. Ірино, де ти навчилась таких вульгарних словечок? Послухай мене, я тобі скажу як батько. Тобі потрібно, бодай, ці останні місяці добре повчитись. Що у тебе за табель? Одні трійки. Без вищої освіти зараз немає життя. Селюхи пхаються в інститути, щоб мати диплом, і з ним бити десь байтики в кабінетах, а ти бодай взялась би за суспільну політичну працю». «Оце вже чеше», – подумала цинічно дівчина. Все равно десь пристроїть біля себе. Нафік ці безсмислені базари, не понімаю». «Твої компанії тебе до добра не приведуть?» – звіткнув батько. «Мені було б дуже неприємно, коли б я дізнався, що моя донька водить дружбу з людьми, які палять чужі цигарки і п'ють вино у ранньому віці». «Ти що таке нісеш?» «Ти мене не перебивай, Ірино. Я тобі ніколи нічого поганого не бажав. Я не ворог своїй дитині. Мене час, ти вийдеш заміж, будуть у тебе свої діти, тоді зрозумієш, що я сказав правду. Втім, я би хотів почути, куди могли подітися дві пачки моїх цигарок, і зникли вино та лікар.